Han gick till synagogen en annan gång. Och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om man skulle bota honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen, stig upp och kom fram. Sen frågade han dem. Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott? eller att göra ont, att rädda liv, eller att döda. De teg. Då såg han på dem, fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sa han, håll fram handen. Han höll fram den. Och den blev bra igen. Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.